Eloi, sacalo antes de domingo Sería eh, contravenir os principios fundacionales deste de podcast Eu creo que así en frío non son capaz de decir 10 películas que se estrenaran en 2023 En cambio, sí si sei decir 10 películas que se, entre, eh, se estrenaron en 1999 polo que sea estás máis ocupado en 2023 que do que estabas en 1999. Polo menos ese é o meu motivo. A ver, igual o de chamarlle continuación do, do libro ou segunda parte do libro é un tanto, bueno, manufacturado para pa, pa chamar xa atención. Pero sin saber moito de cine e sin ter visto moitas películas nos últimos cinco anos, realmente pero sempre hai a película que me apetece que gane e que me parece que sei interesante, llamativa e tal, e despós un montón de películas manufacturadas para ganar Oscars eh, que traen un bon nivel para o que se pide, pero que non son, que non me chaman tanta atención. E, sin embargo, este ano xuntas... Eh, películas de estilo, como a eh, Killers Flower Moon, ou como Oppenheimer, ou como Maestro, con películas super raras de que estén na contienda polo Oscar, como a Barbie, con películas experimentales eh, interesantes e eh, eh, bizarras, como a Poor Things ou Sound eh, of Interest, como unha película que me chamou moitísima atención, que é eh, Anatomy of a Fall, que, básicamente, ten pinta de ser unha especie de dramatización dun juicio pero prácticamente como se fose unha obra de teatro é, é, como moi centrado no que é o propiamente o juizo a que máis me apetece probablemente de todas as que as que vos dixen que realmente, digo, mencionei bolas todas é, de todas esas, creo que só me apetecería ver por cien San Fafol e esta terceira que vos digo que é Past Lives que eu creo que no outro ano teria, teria tido nominación de directora, nominación de protagonista, mellor película, e que este ano, pola simple existencia de un montón de, de películas, non digo de mediana, como dicía o no meu primo clase media, senón películas de Oscar, que saliron razonablemente boas, e que lle quitaron a, a posibilidad a, de moitas máis nominacións a este. E que creo que sería, probablemente, a, miña, a película... Digo a miña favorita do ano, pero a película que máis me apetece de todas. Eh... Eso por unha parte. É dicir, por unha parte que me parece que é un ano particularmente bon e con, eh, con bastantes opcións bastante diversas. E por outra, que efectivamente, casi todo o que hoxe, se non te posa a escutar os especiales de mellor película do ano, ou sea, de mellores de, de PCHH e tal pois pues casi todo o que escuitas é a polémica esta de si foi machista non nominar a Margot Robbie, que a min parece unha polémica entendible porque visto desde fora parece feo ou parece raro que non película sobre Barbie, que é unha das películas máis exitosas da, que está nominada a melhor película, non nominen precisamente a directora e a protagonista e precisamente serían as dous mulleres máis importantes da película. Por certo, está nominada como productora, non como, non como actriz, pero supone que non, realmente isto é, facen unha trampa, é dicir, non é É un, é un guatabautismo, non? Pero, visto iso desde fora, eu entendo que é o problema. Dicen que digan como que dominan a Ryan Gosling por esa película e non nominan a Marco Robbie, vale? Pero é que, a non nominación de Marco Robbie, o que fai é que nominen a Carrie Mulligan ou que nominen a eh, Annette Bening. É dicir, en unha categoría con cinco actrices que están nominadas a mellor protagonista, pues nominaron a estas outras dúas que son dúas eh, protagonistas de dúas películas eh, producidas, eh, eh, distribuidas por Netflix que este ano, basicamente, non son como un colín, eh, que ten moitos cartos e que é unha das grandes, eh, como se dice, demiurgos de Hollywood, e eh, que este ano salieron de mal todas as súas candidaturas como a mellor película e tal, eh, non foron grandes éxitos, non tenen muitísimas nominacións, eh, maestro e demais, e eh, pola pura forza de, de ser Netflix e ser o, probablemente a única compañía rentable ou a compañía máis rentable de Hollywood, acaban conseguindo dúas nominacións para dúas películas menores, e que un pouco tal, e que lle quitan a Margot Robbie, pero a Margot Robbie quitan dúas actrices, non lle quita a Ryan Gosling. Pois non, pues, no, tiña ganas de volver a escuitar, acabo aí ahora mismo os teus 4 minutos, e tiña ganas de volver a escuitar porque nombraches unhas cuantas películas que estou seguro que a primeira vez que escoitei falar delas foi agora a ti. Eh, maestro, por exemplo, cero, absolutamente cero, non me enterei nin que existía hasta ahora. Eh... por things, creo que dixaxes. Non sei, eh, que dá má sensación? Dá má sensación? No. Objetivamente estou fuerísima. A única ventana que tiña po mundo do cine era PICHAS e parece que a pechei demasiada. Só unha pequena coda porque me parece que me que pareceu, ou sea, que me quedou rara a a mención de que Margot Robbie estaba nominada como produtora, que parece como, non sei. Sé, eh... hai un tema polo cal ten importancia mencionar isto e é eh Sin tere, eu, como sempre, xa volvo a dicir, nin ideia, estou cuña ando, pero eu eh, sigo ou escuito a veces un podcast que se chama Disjad Oscar Vás, eh, que é unha eh, revisión de películas que durante, digamos, parte do proceso de, de nominacións e de campañas polo, polos Oscars, chega, toberon a posibilidad de estar nominadas ou de chegar a ter Oscar... De estar nominadas, eu creo que realmente onde cortan é na nominación. Eh... Eso, tuveron a posibilidade de estar nominadas a Óscar e despois, sin embargo, pues a campaña non acabou sendo exitosa de todo e non o tuveron. Entón, eh, eh, repasar películas antiguas, de, ou antiguas, ou dos últimos x anos, de bastante calidade, pero que non chegaron a ser eh, todo boas que, que parecía que podían chegar a ser. E... Eh... Entón, sempre falan de películas Da película en sí, as últimas que escuitei Pois pues era copia conformada da Vázquez Rostami É unha programa de dúas horas e media Falando da película da actuación de Julio Vinós Vale eh, Pero falan moito pola propia mecánica do podcast de, Das campañas de, dos Oscars E de que o que necesitan, digamos, as películas eh, Para conseguir que os votantes as, as nominen É unha das cousas que dicen deste ano eh, que le son muitísimo máis digamos eh, tener moitísimo máis conocimiento e son moitísimo máis directos ca a min. Unha das cousas que dicen este ano é que Margot Robbie non fixo campaña como actriz porque como era a, a productora da película e ademais era a productora da película que é unha estrella do cine que chama moito é dicir eh, ten moita capacidade de, de A chamar a atención o que seña, que o que fixo foi centrarse na súa labor de productora e facer eh, campaña para que nominasen como mellor película a Barbie. E despois, eh, secundariamente, tamén para que nominasen a Greta Gerwig nalgúna das dúas categorías nas que estaba. Entonces foi como un éxito mediado, porque sí que conseguiu a nominación como mellor película, pero non conseguiu a nominación como para Greta Gerwig. Bueno, bueno, eh claro o que dicen a xente que as moito por eso, e, se che dicen, se che un tal un correo dicíndoche, "Vê esta película, fíjate especificamente nesta, nesta actuación como candidata a mellor película, a mellor actriz", pois que é na que se fijan e parece que Margot Robbie, pois o que fixo foi facer campaña para que fose mellor película. Non sei, esa é a teoría que tenen eles de por que Margot Robbie non tena nominación esa é que eh Anne Penning é unha destas perenes que se supón que sería a, a nominada rara porque está nominada por unha película que non ten máis nominacións, é simplemente eh, a Netflix Benning a explicación que dan é eh, bueno, Netflix está moitos cartos para facer campaña e a Netflix Benning é un nombre que lle sona a moita xente, ademais é unha destas nominadas que foi ou unha destas actrices que foi nominadas 80% mil veces e non ganou nunca, entonces todo o mundo sinte como que se lle ten unha deuda a Netflix Benning. E por eso a nominan por películas que normalmente, que normalmente non teñan nominación. Un pouco as dúas as dúas explicacións. Eu estou un pouco como o rama, eh, pero este ano para mi non é especial, porque normalmente non suelo estar enterado das pelis do ano. No? Eh, normalmente voume, eh, vou estando enterado das películas, pero conforme pasan os anos ou despois xa te os... Oscar. Neste ano, eh, pues, creo que sabía de Maestro, eh, sabía de Poor Things, eh, por varias cousas que vin por aí, sobre todo porque bueno, te lo resumo así nomás, fai un vídeo das mellores do ano e creo que Maestro eh, mencionaba, pero aparte de eso, non estou moi enterado. Poor Things é eh, que sigo a Lantimos, porque me gustaron as anteriores películas, y... pero non, non a fun a ver, entonces tampouco eh, estou máis. Polo resto, estou tamén moi desconectado da... Das, das pelis que foron nominadas ou eso Sobre o tema das nominacións e e eh, Barbie eh, Margot e eh, eh, eh, as distintas as distintas mulleres É verdad, non sei como é eh, todo o mecanismo pero vou facer aquí un alegato que é que non ten sentido que teñamos unha categoría mixta de director é dicir, non separando por género e que teñamos Eh, dúas categorías, unha para actor e outra para actriz. Así que, esa inconsistencia eu fora. o fora. Ou mellor director e directora, todo xunto, eh, xuntamos tamén actor e actriz, ou separamos director directora, tal como está hoxendía, actor e actriz. e Neste, neste tono de falar, De cousas antiguas Vou dicir que me parece que roubaron máis A Matt Orte Robbie o ano pasado Por non estar nominada por Babylon Que este ano por Barbie Babylon Película que vin este ano Un ano tarde Un ou dos fora. Ves, Babylon é unha peli que quixen ver E cando me acordei de ir a vela Xa non estaba en cartelera tamén hai que e, e Decir que pode que teña algo de... de acordo contigo en que foi un bon ano po cine, pero non mirando para os Óscar, sino mirando po os Goya, porque eu creo que este ano debe de ser o ano que máis películas españolas vin en moitísimo tempo, é eh, eh, de bon nivel. Eh, así que, non sei, pode que teñas algo de, de razón ou pode que me influíra máis A, a crítica local que a crítica estadounidense, así non sei. Dos golla non estou moi interados, tampouco vin moitas películas, eh, porque basicamente o cine español que veixo, sobre todo, é na aplicación de RTVE, que por certo é maravillosa, pero normalmente tardan un certo tempo en poñer as películas. Mira, pois eu, como sou algo crítico estadounidense, das que estou fuerísima e das nominadas ao Goya, ou das, das películas españolas de estano. Cales serían as, as boas entonces? Eh, das nominadas ao Goya, eh, pois pues, pues, está a... De... Bueno, la Sociedad de la Nieve non sei se estaba, supuño que sí. Sí, sí, coño, que foi, creo que foi a que ganou. Pero 20.000 especies de abejas, o corno... Eh, a obvio pic de, de Eugenio, a de Saben aquel eh, Son pelis que, bueno, chamanme atención Que eran pelis que quería ver E ahora creo que me estou olvidando algunha. Pero estas son as que se me ocurren así Tienes más molladas aínda de Tava fregando E sigo fregán Esto ten que ser un inferno para editar, Eloy Eu creo que podíamoslo deixar